Namo Bhagavatu, bhagavato arahato samma sambuddhasse. Namo dase, bhagavato arahato samma sambuddhasse. Namo dase, bhagavato Zde na tomto kurzu já učím vlastně podobné věci, co jsem učil na Slovensku. Hm? rozdíl je ten, že teď učím tu osmou kapitolu na Slovensku jsem začal učit sedmou kapitolu tady jsem začal učit osmou kapitolu, ale daleko jsme nedošli jsme vlastně ani jsme tu první otázku ještě neprobrali která je obzvláště důležitá no a co se týče meditace vlastně učím též meditaci na dech protože mezi námi jsou obzvláště lidi, kteří už dlouhou dobu dělají jogu. A ta meditace, kterou jsem učil na Slovensku, je vlastně přímo navazuje na tradici jogy. Na rozdíl od teravádový meditace na dech, která je známá, kterou jako většina učitelů v Evropě a v Americe učí, ať jsou různé metody této výuky, vlastně objektem je jenom nádech a výdech. Hm? Tak já zde učím vlastně meditaci podle tradice severního buddhismu, kde hlavním objektem se postupem času ne hned, stává právě takzvaná kumbaka hm? jak jsem vysvětlil to znamená mezi na to co je ta perioda mezi nádechem a výdechem a mezi výdechem a nádechem hm? teď jelikož mluvíme v tomto kurzu o dharmakája a vlastně o činech budhu a o praxi Bodhisatů ve smyslu získávání schopnosti činů budhu Vysvětlil jsem, což je možná pro vás důležité, abyste pochopili, co teď budu vysvětlovat. Vysvětlil jsem, že v pojetí základního buddhismu a já, jak asi všichni ví, obzvláště Dávám důraz na to, že základní buddhismus je nezbytný. Bez poznání základního buddhismu eh, Mahajána eh, může být lehce a taky je lehce eh, nepochopená. Natož tantra. První se musí člověk uzemnit. Ta, ten základní buddhismus je na tom, aby se člověk uzemnil, a nedělal si iluze, pak může sledovat cestu bodhisattvu a nebo může sledovat cestu bodhisattvu ve smyslu tantrických učení. Tantrická učení jsou založena vlastně na energetickém těle. A právě tato meditace, kde... pozornost postupem času se obrací k právě k těmto pauzám. Je vlastně přístup k poznání jemného těla, pránického těla. A poznání pránického těla je, jak všichni asi ví, který se zabývali tantrou, je vlastně nutnost pro to, aby ty iniciace, které berete, když se vizualizujete jako různé, různé jidami a tak dále, aby to fungovalo. To funguje všechno v pránickém těle, to nefunguje v obyčejném hrubém těle. Pokud nemáte přístup k tomu pránickému tělu, tak ty vizualizace nebudou účinné. To je třeba pochopit. A tato meditace Jestliže ji správně pochopíte, je vlastně pak hlubší pochopení těch jedamů, které se odehrávají právě v pránickém těle. Které patří do takzvané samboga kája. To znamená užitkovému tělu budhu, které používají k tomu, aby sami Přebývali ve slasti a vedli ke slasti druhé. A bodhisattva je právě ten, který v tantrické tradici, který se učí přebývat ve slasti a vedt ke slasti druhé. Ale tato slast neznamená slast z z toho, že člověk má příjemný pocit, ale tato slast znamená slast z poznání, z poznání nedualistické podstaty, právě z poznání Dharmakáje. Ty jídamy, které používáte v tantrické meditaci, není nic jiného, než právě je reprezentace Dharmakáje. A k Dharma Kaya se právě dostáváme pomocí Samboga Kaya. A Samboga Kaya je nepoznatelná v hrubém těle. To je důležitost této meditace. A jestliže toto jemné tělo nepoznáme, tak ta meditace na ty jidami a ty vizualizace nepůjdou do hloubky. Není to možné. Právě proto mě žádají ty tibetské instituty, abych učil samatu, protože bez samaty se tam nedostane člověk. Není to možné. zkrátka není. Zkrátka neexistuje. Člověk musí se tu to naučit. Je to tak, Zuzana? No, No. Tak s tímto poznáním Já jsem si připravil poznámky k, k tomuto textu a ten text s poznámkami jsem ztratil. Kdyby náhodou někdo objevil můj text s poznámkami, tak se mi to prosím, tě, prosím vás uh, vraťte, protože já sice učím teď bez poznámek, ale Udělal jsem si náhradní poznámky, ale co jsem měl v těch prvních poznámkách, částečně jsem zapomněl. Tak vracíme se zpět, tedy k té první otázce. Nejprve jako vždy pozdravíme Budu, který inspiroval toto učení. Namota se bhagavato a rahatua samma sambudase. se bhagavato a sama, samma sambudase. se bhagavato a rahatua samma sambudase. Tehdy včera jsem vysvětlil, co znamená tehdy. Tehdy znamená v tom velkém shromáždění bodysatů a žáků, které, jak už jsem se zmínil, se odehrávalo jak v čisté zemi, tak tady u nás, v té špinavé zemi, ve které žijeme, v zemi plné vášní, nelibostí, konfliktu a Učil to tedy v čisté zemi a učil to ve Vajšáli. A podle tradice, včera jsem se o tom zmínil, to je důležité vědět, podle tradice yogačáry vlastně existují tři kola dharmy. První kolo dharmy Buda učil v Sarnath, kde učil čtyři vznešené pravdy. Druhé kolo učil v, na supým vrchu v Ráďa Gaha. Zuzana ještě nebyla v Indienu. Tak jedno možná vám já jsem tam nedaleko studoval, strávil pět let. A e, třetí kolo právě je tato sutra, kterou učil ve Vajšáli. A to je definitivní učení. Z hlediska yogačáry. Samozřejmě jiné školy si na to dívají jinak. Ale z hlediska yogačáry toto je definitivní učení. A aby mohl učit toto definitivní učení, vlastně ta učení předešle, předešla jsou vlastně přípravná učení. Jelikož my bytosti v špinavé zemi jsme obzvláště hloupé hm? a spoleháme se na eh, našich pět smyslů a na vědomí, které je vázáno na pět smyslů jakožto na, eh, na eh, pravdu o světě. Hm? Právě proto musel projít těmito stádi, aby nakonec Učil tu nejhlubší doktrínu, na které vlastně je celá tantra a zen založena, doktrínu toho, že vlastně nic jiného nezažíváme, než proměnu vědomí. A vše, co zažíváme, není nic jiného, než právě tato proměna vědomí. Poměr na vědomí, kde díky našim zvykům, minulým zvykům, ulpívání na jáství v sobě a v osobách, a obzvláště z hlediska cesty bodysatu na věcech, na darmě, jelikož ulpíváme na sobě a na osobách a nadarmě. Proto naše vlastně původně čisté nedualistické vědomí se transformovalo v, v realitu, ve které, ve které žijeme. A tato realita je vlastně obsažená ve vědomí, o tom jsem se zmínil včera, které se jmenuje Alaya Vigyana. Důležitý koncept cesty bodhisattvou je právě tento koncept Alaya Vigyana. Alaya Vigyana, jak už jsem vysvětlil, myslím, už na Slovensku, je to vědomí, ve kterém bydlíme. Bydlíme v jakém smyslu? Bydlíme v tom smyslu, že ulpíváme na slova a koncepty, které používáme k vyjádrení. Že ulpíváme na jáství a že ulpíváme na takzvaným rozpínání vědomí na základě Chtíče. chtíče vůči k čemu? Vtíče vůči objektům našeho vnímání. Díky tomuto rozpínání našeho vnímání na základě chtíče. Co se děje? Ulpíváme na sobě a ulpíváme na věcech. A tím pádem původně nedualistické vědomí se přetváří. To, že se přetváří, způsobuje to, že máme manas, což je individualizující vědomí. Hm? A máme co? Máme dojem, že kontinuita vědomí je něco opravdového, něco skutečného. Ve skutečnosti čas je iluzorní. Právě proto, že naše vědomí bydlí, my bereme čas jako něco skutečného. A teď moudrý manžusry se ptá Budhy: Vyučíte tělo pravdy? Včera jsem vysvětlil, tělo pravdy je co? V bytostech, včera jsem vysvětlil, je to budhovství nebo luno tatágatu, a ve věcech je to dharma, stav věcí tak, jako pravdu jsou. A. Tento stav tato dharma kaya. Tento stav věcí tak jak opravdu jsou je tedy vlastně věčný. je opravdová skutečnost v mnohých Mahajanových spisech. Je tato skutečnost popisována jako paraátma velké já, neomezené já. Ale tato skutečnost právě Není stejná ani není odlišná od toho, co prožíváme. To je třeba si uvědomit. To jsem včera vysvětlil, kdyby byla stejná, tak jsme se všichni nacházeli ve stavu nirvány. Kdyby byla rozdílná, tak bychom stav nirvány nikdy nemohli zakusit. Hm? Teď z hlediska učení bodhisatvu veškerá realizace, ať už realizace arahatu, realizace bodhisatvu je právě založená na této dharmakája. Učení bodhisatvy je založené na, právě na tomto těle pravdy. Jestliže poznáme toto tělo pravdy, staneme se budhou. A jak se staneme budhou? Tím, že vidíme všechny věci rovnoměrně. V tomto těle pravdy vše je rovnoměrné. V tradičním základním buddhismu Máme pojem nirvány se, se zbytkem a nirvány bez zbytku. Všichni, kdo studují buddhismus, mají o tom pojem arahat a Buddha je tež arahat. Když dosáhne osvobození, nachází se ve stavu nirvány se zbytkem. To znamená, pět agregátů existence jsou stále ještě s ním. Když ale arahat zemře, dostane stav nirvány bez zbytku. A tento stav ve všech buddhistických tradicích je stav, který je niš prapanča. Je to stav, který se nedá vyjádřit slovy. Kdyby se dal vyjádřit slovy, byl by to stav, který je něco, co je Protiklad k něčemu jinému. Ale právě, že se nedá vyjádřit slovy, proto je to stav, který všechny konflikty řeší. Bezkonfliktní stav. Teď v, v cestě bodhisatvu, která je na základě hlavně suter transcendentální moudrosti, my recitujeme i zde každý den stejné sutry jako na Slovensku. Sutra srdce je vlastně základ esence toho velkého učení transcendentální moudrosti. V učení transcendentální moudrosti se nemluví o dvou druzích nirvány, ale o čtyřech druzích nirvány. To je třeba pochopit. Včera jsem se o tom už zmínil. To je logický důsledek Základní učení buddhismu, které tvrdí, že veškeré darmy, veškeré jevy, veškeré fenomény jsou poznamenány nejástvím. Jelikož jsou poznamenány nejástvím, právě proto se můžou měnit. Kdyby by měli jáství, tak se měnit nemůžou protože jáství v indické filozofii znamená něco, co trvá. Atman znamená něco, co trvá. Teď je velice pro nás možná důležité, jelikož se zabýváme meditací na dech. Atman je v Upanishádách často učen jako prána. V Němčině atman znamená dýchat. To není náhoda. Maitreya Upanishad a tak dále učí, že prána je právě brahman. Prána je atman. My se Proč prána je učená jako Atman? Nebo jako, protože bytosti žijí hm, z dechu. Díky dechu tělo a vědomí můžou být pohromadě. Jestliže nedýchám, tělo a vědomí nebudou pohromadě. A život v tomto pojetí, stejně tak jako v našem západním pojetí, život pochází od, od Boha. Teď buddhismus učí závislé vznikání. Ale to život je závislé vznikání. A toto závislé vznikání Nezávisí od Boha, ale závisí od čeho? Od nevědomosti. Právě závislé vznikání je, co zakrývá závislé vznikání, Buda vysvětluje z z hlediska prostředků na základě nevědomosti. Jelikož je nevědomost, máme formace vůle, jelikož máme formace vůle, máme samsárické vědomí. Je to tak? Jelikož máme samsárické vědomí, lpíme na našem rozlišování. Jelikož píme na našem rozlišování, lpíme na našich počitcích, jsme ve stavu strasti. Proto pochopení počitku je klíč k pochopení buddhismu. Ať už meditujeme ve smyslu tantry, nebo ve smyslu zenu, nebo ve smyslu teravády, meditujeme správně tak, že si vytváříme jemné počitky. Na základě meditace šamaty a vypasany, a na základě toho, co pomáhá meditace šamaty a vypasany, jako asana a tak dále, my si Vytváříme jemné počitky. Jelikož máme jemné počitky, získáváme to, co jsem vysvětlil dneska ráno, získáváme prašraby a upekša, získáváme jasnost a uvolněnost a získáváme nestranost vědomí. A to je základ cesty. Ať už šamata nebo vypašana. Teď v cestě bodysatvů, jelikož všechny objekty poznání mají jednu vlastnost, vlastnost nejáství, právě proto z toho je odvozena pravda, na kterou je třeba kontemplovat, že nirvána je přirozený stav všech bytostí. To jsem vysvětlil tak: ve všech buddhistických tradicích je vysvětleno, že Buddha pod stromem probuzení viděl všech nás, všechny bytosti ve formě lotusu. Někteří z nás jsou lotus hluboce ponohem do bahna, který netuší, že existuje světlo. Někteří z nás jsou lotus, který se začíná zvedat nad bahnu. A některý z nás jsou pupence, které už jsou připraveny se otevřít. No a málo který z nás je, není dobré dávat nohy proti mně. <laughs> to je proti zvyku. Některý z nás už začínají rozkvětat. Začínají rozkvétat z hlediska cesty bodysvatu, protože začínají chápat dárma káju, začínají chápat tělo darmy, Tělo darmy je vlastně tento stav čistoty v nás. To je stav, tedy stav Čemu se říká přirozené nirvány. Ale my, včera jsme se o tom zmínili, my bytosti nechápeme, co je přirozenost. Jediný Buddha chápe přirozenost. A ta nirvána, kterou Buddha dosahuje, se jmenuje Apratišti, nirvána, což znamená nirvána, která Nikde nebydlí. Nirvána a Rahatu je ta nirvana, která je zvaná skryta, nesložená oproti tomu, co zažíváme ve světě, což je vše složené. Ale Dharmakája je právě poznání Dharmakája, je právě cesta k poznání nirvány, která nikde nebydlí. Poznání vědomí, které nikde nebydlí z hlediska yogačáry, je to vědomí, které nikde nebydlí. Právě proto. Eh, Učení yogačáry je založené na tom, že aby jsme poznali prázdnotu, musíme poznat to, co je opravdové. A to, co je opravdové, to je právě to nedualistické vědomí. A to nedualistické vědomí právě poznáme, že vyprázníme vědomí Vyprázníme ho z čeho? Vyprázdníme ho se zvyku ulpívání na jáství v osobách a ve věcech, díky kterému nedualistické, původně nedualistické vědomí se stalo vědomí, které ulpívá na sobě, ulpívá na druhých a ulpívá na věcech. Teď to základní vědomí, v kterém bydlíme, je to vědomí, ve kterém ještě neexistuje rozlišení. Přestože se stále hýbe, v něm ještě rozlišení není jasné. Proto jeho objekt tež není jasný. Přestože toto vědomí Si bere na sebe naše, našich šest smyslů a to, co šesti smysly vnímáme, bez právě individualizujícího vědomí. Toto vědomí se eh, vlastně je nerozlišené. Právě proto plyne rovnoměrně. Jelikož plyne rovnoměrně, může jeho, její vlastní vlastnost je, že může přijímat takzvané semena z těch aktivních eh, druhů vědomí, kterými chápeme svět. Hm? Je to vědomí, které je důsledkem, tedy vypáka, našich předešlých činů, které zůstávají v našem vědomí ve, jakožto semena. A z těchto semen pak vyrůstá náš pojem světa jako něco opravdového, co se dá uchytit Ale vědomí samotné se právě nedá uchytit, protože vědomí samotné je to je právě meditace nejdůležitější meditace tradice jogachára, kontemplace vědomí jakožto prosto a tato Dimenze vědomí je právě zakódovaná a už v aláhy v základní vědomí. Protože základní vědomí ještě nemá jasné rozlišení. To jasné rozlišení přichází z vědomí jáství. Protože nemá jasné rozlišení, může akumulovat jak dobrou karmu, tak i špatnou karmu. Když akumuluje do, dobrou karmu, stává se příčinou nirvány, která nikde nebydlí. Když akumuluje eh, negativní karmu, no tak se stává eh, příčinou našich strastí. A protože má tento neomezený prostor, protože všechno, co známe, známe skrz šest smyslů, nic jiného znát nemůžeme, protože má tento neomezený prostor, proto je otevřením právě pro tuto neomezenou nirvánu, která není v protikladu ani s tím, co je stvorené, ani protikladu s tím, co není stvořené, tedy přesahuje rámec veškerých protikladů. A to pochopení této nirvány není nic jiného než pochopení dharmakája. Proč se nazývá tělo pravdy, proč se nazývá dharmakája? Protože pro budhu Vše je darma. Pro nás vše není darma. Jelikož pro budhu vše je darma, vše je rovnoměrné. Cesta bodhisattva Cesta poznání bodhisattva spočívá právě v tom, že bodhisattva poznává, že dharma tedy stav věcí tak, jak jsou, a dharma, to znamená fenomény našeho poznání, nejsou ani stejné, ani jiné. To znamená, koliv si toho nejsme vědomí, nirvana je náš přirozený stav. A jestliže praktikujete Tantru nebo eh, jestliže praktikujeme Zen, vlastně tato praktika není nic jiného než naladění na toto pochopení. V tomto pochopení, co je prostředek bodhisattva k realizaci. Prostředek bodhisattva k realizaci je právě kontemplace přirozeného stavu nirmány, ve kterém a jeho prostředek je právě pochopení tohoto nedualistického vědomí, ve kterém se nedá nic uchopit. právě proto, že se nic nedá uchopit, právě proto recitujeme každý den sutru srdce, aby jsme něco pochopili, nejprve to musíme popřít. Jestliže to nepoprém, vůbec nepochopíme, protože se spoléháme na naše rozlišující vědomí, které je založeno na našem jáství. Jestliže to chápeme, tak pak toto vysvětlení, které zde máme, se stává jasné. A čteme vy učíte tělo pravdy, dharma, kája, jaké vlastnosti toto tělo pravdy má. Teď je důležité pochopit, že ten, kdo se ptá, je moudrý v to jsem vysvětlil už včera, který je stělesněním právě transcendentální moudrosti. Je stělesněním toho, jak neulpívat na niče. A Manžušri ví lépe než kdokoliv jiný, že to, co je opravdové, tedy tělo pravdy, nemůže mít eh, Vlastnosti, které jsou opravdové. Kdyby mělo vlastnosti, které jsou opravdové, pak co by se stalo? Pak by se na tom dalo lpět, ale protože nemá vlastnosti, které jsou opravdové, právě na těch vlastnostech se nedá lpět ulpívat. Buda odpověděl, synu dobrého rodu, vlastnosti těla pravdy Tathagatu jsou správná praxe transcendentální dokonalosti ve stupních probuzení bodhisatů. Včera jsme vysvětlili už, což není tak snadné pochopit, že buddhistická praxe spočívá v čem? V najškramě. Hm? Neboli neulpívání, v odříkání se jáství. Hm? Teď v čem se liší praxe Bodhisatvu od praxe arahatu? praxe bodhisatvu neodříkání, v praxe bodhisatvu odříkání, je založena na praxi dokonalostí. A matka všech dokonalostí je právě transcendentální moudrost. Z hlediska transcendentální moudrosti právě všechno se musí popřít, aby jsme chápali, jak to skutečně je. v prvním verši Madhyanta Vibhanga, což je vlastně od bodhisattvy Maitreya, který je vlastně legendárním zakladatelem této školy pouhého vědomí. Tento verš vysvětluje vlastně skutečnost tak, jak je, Vlastnosti skutečnosti, což jsou vlastně vlastnosti Dharmakaj. A vysvětluje, že Abhuta Parikalpo asti, to, co my vnímáme naším dualistickým vědomím, to se, to se jmenuje v buddhismu Abhuta Parikalpa. Abhuta Parikalpa znamená neskutečné rozlišování. Tedy, neskutečné rozlišování existuje. A my vidíme neskutečným rozlišováním, my vidíme, že jsem něco jiného než okno, jsem něco jiného než kuba. Je to tak? Hm? To je všechno abhuta parikalpa. Tak tato abhuta parikalpa naše rozlišování existuje. Z hlediska Madiamika Všecko je prázdné. Z hlediska jogačára právě toto vědomí, které ho je skutečné. Proč je skutečné? Protože jeho základ je právě v tom nedualistickém vědomí. Abuta parikalpo asti dvajam Tátra navidjate. Ale v, této, v našem malém rozlišování, v té, s kterým, díky kterému my chápeme svět, chápeme sebe, chápeme svět, chápeme druhé, chápeme naši společnost, chápeme vše, co děláme, A v tomto našem chápání ale neexistuje dualita. Tato dualita, tu jsme si přinesli sami svým zvykem vidění jáství v sobě, v osobách, v věcech. Šumjatá, viděná tátra. Právě tam, v této naší rozlišující mysli, tam je právě ta prázdnota. Tam je právě to naplnění. Prázdnota znamená naplnění. Proč prázdnota znamená naplnění? Protože prázdnota patří právě tomu nedualistickému vědomí, které je rovnoměrné. No, tak se musíme snažit. Jestliže se nesnažíme, nepochopíme nic, proto jsou e, léta, léta studia, aby to lidi chápali. Já vám to dávám v kostce, abych vás e, povzbudil k dalšímu studiu a hlavně, abyste pochopili, vlastně, co děláte, jestli chcete meditovat e, ve smyslu cesty bodysatmi, pokud nechápeme tyto základy, tak pak... E, naše meditace nemůže být efektivní, je to tak? Já ne, je to tak, ale s tou rovnoměrností, možná, že bych poprosila to ještě líp vysvětlit nějak, abych si dovedla tu rovnoměrnost, představit, jak se ta plnost a prázdnota potom spojí, když je to rovnoměrně. Jak se plnost a prázdnota spojí, když je to rovnoměrně? Ne. To teďko nesem, teď vysvětluju. <těží> není kaba prolišovat. Hmm? Šunyata vidiate, tátra, Tasyam apisa vidiate. Právě v této prázdnotě se děje to rozlišování. To je těžké pochopit. Vlastně úkol meditace v Mahajánovém pojetí je pochopit, že naše malé rozlišování se děje v rámci prázdnoty, v rámci právě ty rovnoměrnosti všech věcí, která pochází právě z dharmakáhy. Jestliže nemáme víru, samozřejmě z hlediska Mahajány praxe bodhisattvů začíná vírou. Jestliže nemáme víru v nedualistickou podstatu našeho vědomí, no tak se nikam nedostaneme. Právě proto praxe bodhisattvu začíná ví, vírou. Víra je to, co ukazuje cestu. A víra z hlediska praxe bodhisattvu, to je vlastně. To, čemu se říká Čarana bíža a tež Vidya to znamená semena správného chování a semena moudrosti, v tom je obsaženo, tež, v tom je obsaženo praxe bdělosti, jestliže praktikujeme cestu bodhisattvu, v tom je obsažena praxe uvědomění, v tom je obsažena praxe úsilí, v tom je obsažena Praxe poznání, v tom, jsou, v tom je obsažena praxe etického jednání. Všechno je obsaženo právě v tomto základním pojetí nedualistické podstaty vědomí. Bodhi bodhisattva je ten, který usiluje o tělo pravdy tatágatu, a ví, že to tělo pravdy Tathagatu dosáhne právě na základě poznání ty nirvány a na základě praxe hm, vědomí, které neulpívá na niče. Proč vědomí ulpívá? Pravě kvůli álája, kvůli tomu, že bydlí. A kde bydlí? V konceptech a slovech, které který nejsou nic jiného než naše karma, a kde bydlí? V ulpívání na sobě tam bydlí. Praxe dokonalosti je právě praxe neulpívání na sobě. A kde ještě bydlí? Hm? Ze začátku je třeba ulpívat na tom, co chápeme, tak proto je třeba studium pochopit. Jestliže nepochopíme, tak ne, nemáme víru. Buddhistická víra je právě založena na pochopení. Nemůže být slepá víra. A to pochopení. Terovádě, jestliže se učíme Terovádu, tak se učíme tím, že nám vysvětlí z té základy abidarmy. Jestliže se učíme v Mahajáně, třeba v tibetském buddhismu, tak se učíme tak, že 100 tisíc poklon tím začíná cesta. 100 000 poklon, 100 000 mantel, Hm? Tady petra asi praktikuje, hm? tak eh, guru yoga a tak dále. To jsou předpoklady k tomu, aby v nás vystala víra. Jestliže víra nevystane, no tak nemáme přístup k cestě vody. A právě ta víra vystane, když to děláme. Ale když to děláme správně, když to neděláme správně, ta víra nevystane. A děláme to správně, když chápeme praxi neúlpívání. A praxi neúlpívání děláme tím, že praktikujeme právě do transcendentální dokonalosti. Transcendentální dokonalosti znamená, že praktikujeme dávání na základě toho, že víme, že v těle pravdy nemůže existovat lakomost. Praktikujeme etické jednání, protože víme, že v těle pravdy nemůže existovat neetické jednání. Praktikujeme lásku a soucit, protože víme, že v těle pravdy neexistuje zloba. Praktikujeme dokonalost úsilí, protože víme, že v těle pravdy neexistuje lenost. Praktikujeme meditaci, protože víme, že v těle pravdy neexistuje moment bez koncentrace. A praktikujeme eh, vypasanu, protože víme, že v těle pravdy se obyčejné vědomí proměňuje v moudrost. Pak to dává smysl. Kubo, můžeš mě dát trochu vody, abych Sto, studia, studium, tu, st, Ne, tu vařící vodu zalejít. Tak já to udělám. No já to byla, Tak to je první bod. Správná praxe transcendentální dokonalosti ve všech stupních probuzení bodisatu. To znamená, co znamená zde vlastnosti těla pravdy. To znamená, že těm vlastnostem těla pravdy, my ty vlastnosti těla pravdy neznáme. My musíme praktikovat tyto dokonalosti, aby jsme ty vlastnosti těla pravdy poznali. To je právě paradox D. A ten je, není tak lehký pochopit. Jestliže nepraktikujeme nad tělo pravdy, nepoznáme. A právě ta správná praxe transcendentálních dokonalostí je správná praxe rozčarování. Rozčarování bodhisatu, jestliže chceme praktikovat buddhismus, jestliže chceme pochopit buddhismus, buddhismus začíná učením pravdy strasti. Jestliže nechápeme pravdu strasti, nechápeme z buddhismu vůbec nic. My potřebujeme buddhismus, protože. Máme pravdu strasti, ať si to přejeme nebo neprejeme. Byli jsme narození, ze stárnem, onemocníme, zemřeme. Někdo to pociťuje jako něco, co je třeba pochopit. Někdo to nepotřebuje pochopit, no a pak se diví, že. <laughs> že eh má tolik negativních eh, myšlenek a tolik strachu a tolik depresi a tolik, eh, tolik starostí, protože to nechápe. Proto buddhismus začíná tím, že pravda strasti by měla být poznána pariněja. Jestliže poznáme pravdu strasti, co se stane? Budeme mít víru? Jestliže nepoznáme pravdu strasti, nebudeme mít víru. Jestliže nebudeme mít víru, nemůžeme mít to, ať už je to terváda nebo jakýkoliv. Směru buddhismu nemůžeme meditovat, jestliže nemáme jisté pochopení pravdy strasti. Ať chceme dělat, co chceme dělat, v buddhismu se hled nedostaneme, tak třeba v příštím životě, v tomto životě to nebude možné. Ať se jedná o jakékoliv, jakoukoliv, jakékoliv učení, které je pravé, všechno pravé učení začíná tím, že právě překonání strasti světa, jestliže nechceme překonat strast světa, no tak nemáme přístup k. Duchovním vědám. Bohužel je tomu tak, kež by tomu tak nebylo. Jestliže to nepřijmeme, to je taky v pořádku, to záleží na nás. Jestliže to přijmeme, tak pak se musíme podle toho řídit. A jestliže chceme praktikovat cestu Borisatu, pak je to správná praxe transcendentálních dokonalostí, správná praxe rozčarování, rozčarování, tedy Nibida, nebo Nirveda, znamená co? Že Že A Tam už je tady. Takhle. To si mě jenom ostatně. Tak... Tedy. Jestliže chceme něco poznat, z hlediska duchovních učení, poznáme to tím, že se otevřeme pro víru. A z hlediska buddhismu víra znamená poznání pravdy strasti. Jelikož poznáme pravdu strasti, poznáme, že potřebujeme buddhismus. Jestliže nepoznáme pravdu strasti, tak nepoznáme, že potřebujeme buddhismus. No tak můžeme dělat něco jiného. Jestliže jsme poznali pravdu strasti a chceme dosáhnout stavu budovství, chceme poznat dharma káju, chceme poznat tělo pravdy, pak zde jsou instrukce správná praxe transcendentálních dokonalostí ve všech stupních probuzení bodhisatů, to znamená i v přípravných stupních. Většina bodhisattvu nerealizovala přímo nedualistický stav vědomí. Přestože ho nerealizovala přímo, medituje na tomto konceptu stále. Ho má před očima, ať používá jakoukoliv techniku, tak o něm kontempluje a snaží se ho vstřebat do svého vědomí. Protože právě tento koncept dělá cestu bodisatu, cestou bodisatu, a tím umožňuje stav budovství. Dharma kája. Stejně tak jako stav vědomí, které na ničem neužbývá. To je stav buddhy. Nic jiné. A tento stav je možný právě proto, že existuje toto nedualistické vědomí Kdyby neexistoval tak tento stav není možný. Totože jenom v nedualistickém vědomí vše může být rovnoměné. Tedy toto nedualistické vědomí je i nad rozdílem mezi nirvánou a samsárou. Proto z hlediska bodhisatvu nejdůležitější je poznat nejáství ve věcích. Z hlediska bodhisatvu nejáství v osobách vyplývá z nejáství ve věcích. A podle tradice yogačáry arahat je ten, který perfektně poznal nejáství v osobách. Buddha je ten, který perfektně pozná nejáství ve věcech, ve všech fenomenech. A Rahat samozřejmě pozná také nejáství ve věcech. A Rahat ví, že toto dualistické vědomí je jako mája, jako iluze, přelud. ale přesto, to ví, neodstranil odstranil pouze kléša Avarana, což je zábrana vědomí ve smyslu poskvrnění, ale neodstranil zábranu vědomí ve smyslu všech objektů poznání. Proč? Protože vidí právě samsáru a nirvánu jako protiklady. A cesta bodhisattvů v této tradici je právě transformace našeho dualistického vědomí, všech dualistických druhů vědomí, to je z hlediska yogačáry, základního vědomí, e, individualizujícího vědomí, rozlišujícího vědomí, pěti druhů, smyslových vědomí v moudrost. A tato moudrost je právě nedualistická. Protože je nedualistická, proto může konat právě činnost tathagatu. V činnosti tatága tu nejsou překážky. V činnosti arahatu jsou překážky, protože arahat nemá poznání dharmakaj. Nemá poznání rovnosti, plné poznání. Samozřejmě, že má dokonalé poznání čistoty vědomí, má dokonalé poznání skutečnosti, ale nemá dokonalé poznání rovnosti všech objektů. Jelikož pro něj je nirvána a samsára je v protikladu. A jak se dostane do stavu Dharmakáji, pro Arahata, jestliže chce se stát Budhou, je, je to daleko, daleko lehčí. Proto Buda učí učení transcendentální moudrosti, kdo jsou jeho žáci. Šariputra, Subhuty, Ananda, to jsou všechno Arahati. Protože pro Arahata je lehké pochopit právě prázdnotu nebo to pojetí. Yoga čará prázdnou tu nedualistické uvedu Tak. Teď se dostáváme k třetímu bodu přeměna na základu vědomí ašrája para hm? protože naše vědomí má ašrája, co znamená základ. Právě proto. Nevidíme věci tak, jak jsou, pokud vědomí má základ. Nevidíme věci tak, jak jsou. Vědíme věci přes prosicení našeho vědomí našimi minulými zkušenostmi, které jsou na základě jáství. že jsem nikdy neviděl, že by tato doktrína byla učena v leže, ale <laughs> tady je. Tak včera jste nic neříkal, co dneska dopolovat. <laughs> Zde je všechno možné, nacházíme se v Česku. Zatím Samozřejmě v Asii Já jsem prožil půlku života v Ázii, tak jsem, mám jisté pomílené představy o tom, co se sluší a co se nesluší. Musím se je odvyknout, ale dělám to už rychle. Preměna základu, na... Pre základu vědomí znamená že právě, že naše dualistické vědomí se premění v nedualistické. Jestliže se naše dualistické pr... vědomí premění v nedualistické, co se stane? Vědomí ztratí základ. Nikdo nás my budeme za blázny. Nikdo nás nepochopí v tu chvíli. Právě ty nechápeš sama sebe, proto mluvíš takový nesmysl. Kdybych chápala trošku sebe, tak bys takový nesmysl nemluvila. Ten, kdo chápe sebe, ten chápe všechno. A proto jsem tak. I ty nesmysly, který v sobě necháme vystávat, ten, kdo chápe sebe, ten je právě chápe. Právě proto ve světě má čím dál tím méně problémů. Je to jasné? přeměna základů vědomí. Tedy to základní vědomí se přemění ve, věd ve moudrost velkého zrcadla. Hm? To máte všechno v tantre. Ty veškeré ty jídamy, není nic jiného než prostředky hm? k tomuto. Čili Základní vědomí, kterého většina z nás si není vědoma, ale které musí existovat, aby vědomí mělo nějakou kontinuitu, kdyby neexistovalo, tak jak si vzpomeneme na to, co jsme dělali předtím. Hm? Vědomí má kontinuitu právě kvůli tomu základnímu vědomí a to základní vědomí je to vědomí, které odchází z našeho těla poslední a přichází do nového těla první. Hm? To je přesně to základní vědomí. V teravádě se mu říká bhavanga, v mahajáně se mu říká Alaya. Aby došlo k novému životu, musí být nejenom krev nebo vajíčko matky a semeno otce, ale musí tam být taky to základní vědomí. A to základní vědomí jeho objekt je těžko poznat. Protože je právě základní není jasně formulováno. Toto vědomí se promění tedy v moudrost velkého zrcadla, ve kterém se všechny předměty zrcadlí jako v zrcadle. A zrcadlo, ačkoliv zrcadlí všechny předměty, co se děje? Neulpívá na něj. Jestliže chcete dál studovat buddhismus, tam je v buddhismu je neskutečně mnoho i v umění buddhistickém je neskutečně mnoho právě těch analogií k tomuto vědomí. Vědomí právě, které individualizuje, individualizující vědomí, které vidí právě toto základní vědomí jako já, je vědomí, které se stane vědomí stejnosti, rovnoměrnosti. Jelikož máme manas, máme vědomí individualizující, toto vidíme věci ve smyslu nerovnosti. Jestliže základní vědomí se stane zrcadlo, pak toto vědomí individualizující se stane právě vědomím rovnosti všech věcí. Jestliže toto vědomí se stane rovnosti všech věcí vědomí, kterým rozlišujeme naše šesté vědomí, se stane vědomí krásného pozorování. Hm? Jak dokonalá jména. Rozlišující vědomí se stává vědomím krásného pozorování. Teď, co se učíte, není nic jiného, než jisté základy krásného pozorování. A vědomí pěti smyslu se právě stává vědomím, které. Vědomí činnosti tatágatu, vědomí, které uspěje ve všem, co dělá. sútry spojené s vědomím z, z, ze školou pouhého vědomí jako Lankávatára sutra základní sutra Zenu učí, že tyto rozlišení vědomí to všec, všechny existují z, z hlediska pravdy konvenční z hlediska pravdy nejvyšší samozřejmě existuje pouze jedno vědomí nedualistické vědomí může být jen jedno Darmakája tež může být jen jedna. To je třeba pochopit. To tež není snadné pochopit. Z hlediska pravdy konvenční mnohost existuje. Z hlediska pravdy nejvyšší mnohost nedává smysl. A pravda konvenční a pravda nejvyšší v cestě bodisatu se právě stává jedna pravda. A to je těžké. Zen není nic jiného, než praxe této jedné pravdy. Hm? Kuba se to tak učil? Je to tak? Naplnění praxe. Naplnění praxe neznamená nic jiného, než právě stav budovství. Tedy Mahājāna z hlediska vysvětlení, tak jak ho najdeme v sutrách, Vysvětlující cestu. Bodhisattvu se jmenuje Mahajana, Velký vůz, Nep. Kvůli čemu? Hm? Třeba pochopit, že jeho příčina je velká. Hm? Co je příčina velkého vozu z hlediska yogačáry To je právě to, Základní vědomí, které obsahuje náš veškerý svět. Právě poznáním tohoto základního vědomí, jakožto poznání pravdy, strasti, strasti vědomí, které bydlí, se otevírá ovoc, velké ovoce, což je ovoce budovství. Tedy alája, poznání základního vědomí, madiamika tež nepopírá základní vědomí, jenom popírá jeho skutečnost. Z hlediska madiamika i alája vědomí nemůže mít vlastní podstatu. Jinak je to stejné. Velké úsilí, protože bodhisattva je ten, který chce přeměnit veškeré zvyky ulpívání na já a na. Věci chce přeměnit v pozitivní energii. To znamená, z hlediska bodhisatry, bodhisatva se nesnaží až do vyšších stupňů realizace, se nesnaží odstranit zašpinění vědomí, ale snaží se odstranit obzvláště, gneja a varana, což znamená nevědomost vůči objektům poznání. To je to, co existuje právě v cestě bodhisattva, co nemůže existovat v teravádě. V cestě bodhisattva vlastně ty poskvrnění vědomí jsou cesta kterou bodhisattva poznává strast vědomí, které bydlí. Právě proto, ačkoliv omezuje zašpinění vědomí, on nemůže odstranit zašpinění vědomí. Kdyby odstranil zašpinění vědomí, stal by se arahatem. On používá zašpinění vědomí, aby kontemploval Pravdu, strasti, vědomí, které bydlí. Tím pádem praktikuje nedualistickou cestu. To je třeba pochopit. Je to jasný, Petro? Kde jsou nerozumím. Co nerozumíš? ani tak slova která slova já to můžu říct anglicky tedy bodhisattva praktikuje velké úsilí tím pádem že se orientuje na bezčasovost Podle tradice Buddha praktikoval tři nekonečné kalpy a 100 000 malých kalp. Jedna kalpa trvá jak dlouho? Když šátkem z vedvábí hm, eh, blok z granitu, který je Přibližně 8 čtverečních kilometrů, tak přibližně, e, když tento granit se promění v písek, tak jedna karpa si skončí. Třeba si uvědomit, že toto všechno jsou prostředky k realizace. Jestliže tyto prostředky nechápáme, tak pak to nedává smysl. Stejně tak, jestliže tyto to prostředky nechápáme, nechápeme, nedává vůbec smysl to, že nechceme probudit jenom sebe, ale všechny bytosti, že nechceme zbavit zašpinění vědomí, nejenom sebe, ale všechny bytosti. To nedává vůbec žádný smysl. Ale jestliže chápeme Darmakáju, všechno toto dává jasný smysl. Hm? Právě proto je to tak důležité. Tak aby jsme se konečně dostali dál, jinak... Eh, tak eh, ačkoliv... Je toho tolik, co se dá ještě vysvětlit a co se nevysvětlil, ale nechám to na vás, abyste dále se o to zajímali a něco si o tom přečetli. Třeba uznat, že tyto vlastnosti jsou nemyslitelné. Právě proto že jsou nemyslitelné, jaký máme přístup k těmto vlastnostem. Vírou. To, co je nemyslitelné, můžeme chápat vírou. Víra je ten prst, který ukazuje na existenci dharma Právě proto, aby jsme tu víru vyvinuli. Záleží na tradici. Buď guru yoga, hm? představujeme si guru jako ideál, tím pádem ta víra se pro nás stane něco bližšího. To je dobrý prostředek tež. Hm? To je pouze prostředek, samozřejmě. No a nebo eh, tedy a samozřejmě i eh, studium bez studia a logického pochopení toho, že to všechno dává smysl. Všechno to dává smysl pro ti, kteří jsou znalí, ne pro ti, kteří nejsou znali. Třeba uznat, že tyto vlastnosti jsou nemyslitelné ze dvou důvodů. cintia, jestliže čtete sutry vysvětlující cestu bodhisattvě, tak a ačintia vše je nevysvětlitelné, nemyslitelné, protože Dharma Kaya je tež nemyslitelný, nevyjadřitelný. Ne... Hm? Přesto Jestliže v tuto dárma káju nevěříme, no tak naše cesta, jestliže se chceme dostat do budovství, nedává vůbec žádný smysl. Třeba uznat, že tyto vlastnosti jsou nemyslitelné ze dvou důvodů. A ty důvody je třeba jasně pochopit. Jsou nemyslitelné ze dvou důvodů. Jsou prosté vší mnohosti rozdělováním. Hmm? Prapanča. Hmm? Prapanča znamená, že naše vnímání se roztahuje dál a dál na základě našeho chtíče. To znamená prapanča. Jelikož máme prapanča, proto stále roztahujeme naše vědomí. Z jedné myšlenky prichází řetě z dalších myšlenek. A my vidíme naše myšlenky jako něco skutečného. Něco, co nám patří. Něco, co opravdu formuje svět, který vnímáme. K tomu všemu se říká prapanča. A důvodem prapanča není nic jiného než pění na sobě. Ale pění na svých myšlenkách, na svých konceptech. A nejsou formované. Ty vlastnosti dharma, kája, vlastnosti těla, pravdy, nejsou formované. Kdyby byly formované, byly by dualistické. Právě proto, že jsou prosté ulpívání a že nejsou formované, z čeho vychází formace? Z ulpívání. A ulpívání je. Co? Ulpívání je základ naší nevědomosti. A z čeho pochází nevědomost? Z ulpívání. Díky nevědomosti ulpívání, díky ulpívání nevědomost. A tak se točíme v kole strasti. Kole bolesti, kole strachu, depresí, starostí. A jak se vyjadruje toto kolo strastí, starosti, strachu? Tím, že lpíme na našich počitcích naše počitky, pění na početcích, jak krásně říká Ayakhema, je náš pasport pro cestu převtělení. Právě proto, že tato dharma kája je nepochopitelná našim malým rozlišujícím vědomím, protože je nad veškeré ulpívání, nad veškeré formace. Právě proto otevření pro pochopení této dármakaj přichází vírou. Proto vlastně cesta bodhisattvů začíná vírou a víra. Aby jsme pojmuli víru, musíme praktikovat. Pokud nebudeme praktikovat, žádnou víru mít nebudeme. Jestliže budeme praktikovat, pak poznáme pravdu strasti. Pravda strasti je pravda toho, že právě vše, co je složené, je strast. To, pokud nepraktikujeme, my to nepoznáme. A pokud to nepoznáme, nebudeme mít víru. Pokud nebudeme mít víru, nebudeme moci efektivně praktikovat. A jak se dostat z tohoto kolotoče? Hm? Obyčejným prostým rozlišujícím věnomím se z toho těžko dostaneme. Přesto se všechny bytosti odávají rozpínání konceptu rozlišováním a ulpíváním na něm. Hm? To znamená, že co všechny bytosti jsou bytosti, protože ulpívají. Když neulpí. proč meditujeme na dech? Satipatána Sutta říká, že my meditujeme na dech, aby jsme poznali pravdu strasti. Proto meditujeme na dech. Hm? Pravda strasti znamená takže ulpívání je strast a ulpívání na čem? ulpívání na já a já pochází odkud? já pochází z hlediska buddhismu pochází z, právě z ulpívání na vědomí jestliže neulpíváme na vědomí neulpíváme na, na ničem jelikož ulpíváme na vědomí, ulpíváme na naší vůli, ulpíváme na našem vnímání, ulpíváme na našich počitcích a ulpíváme na našich těle. Aby jsme neulpívali, musíme poznat co prázdnost těla. Na základě prázdnosti nejáství těla poznáváme nejáství počitků, na základě nejáství počitku poznáme nejáství vnímání. Na základě nejáství vnímání poznáme nejáství vůle. A na základě nejáství vůle poznáme nejáství vědomí. Na základě nejáství vědomí poznáme nejáství všech věcí. Tak po dnešek by to stačilo? Hm? Kuba je spokojen? <laughs> Když Kuba je spokojen Všichni určitě jsou spokojení. Nebo jsou nespokojení. Igor, jak to vidíš? <laughs> tak jo. Tak pro dnešek to necháme. To dotaz? dotaz? Dotaz. proč by nemohl být? Tak já mám dotaz. Mluvil jste o tom, že... Původně dualistické vědomí e, se a rozpíná se k objektu. A... nejenom ne k objektu, co se neříká, že se rozpíná k objektu, se rozpíná na základě ulpívání. Hm? A to jste myslel jako e, e, z hlediska lidstva nebo z hlediska jednoho člověka? Jako... Dítěte, který ještě na začátku třeba nemá dualistický dualistické vědomí. Právě, že vědomí bydlí, se stává, se stává individualizujícím vědomí. Když nebydlí, tak není individualizující. A to, že je individualizující, tak si rozpíná svět na základě svých pomílených konceptů toho, co skutečně existuje. Právě proto, jestliže praktikuješ terovádu porádně, no tak se první učíš to, co skutečně existuje na základě pěti agregátů, na základě 12 základů, na základě osmnácti elementů. Jestliže medituješ ve smyslu cesty bodysatvy, no tak vidíš tyto elementy pouze jako prostředky, to je cesta bodisatu. To není pravda, to je pouze prostředek pravdy. Mě zajímá, jestli se dá říci, nebo co o tom tvrdí buddhismus, jak se vyvíjí vědomí dětí. Jestli, se tam, jestli tam probíhá nějaká transformace, Vědomí dětí, každý se narodí už s jistýma a Ty tendence pocházejí odkuď? Ty tendence pocházejí z minulých eh, eh, formací. A ty tendence se mění, protože vůle se mění. Ty tendence se buď můžou měnit k horšímu, anebo se můžou měnit k lepšímu. Záleží na tom, jakou vůli provozujeme. Teď, když provozujeme meditaci, tak doufejme, že se ty tendence mění k lepšímu. Ovšem jsou lidi, kteří špatně meditují, bez správných instrukcí, tak se i meditace může měnit. Měnit na negativní tendence. To často bývá, že lidi, co začnou meditovat, jsou, se stávají ještě, ještě problematičtějšími, než byly předtím, když nemeditují správně. Takových případů možná už jste někoho poznali, ale to není vina meditace, to je vina právě těch minulých formací, které je formují, aniž si toho jsou vědomí. A na základě těch formacích se myslí, že jsou takový nebo makový a že to musí být podle nich. Je to tak? Jenom, že to podle nich není, no tak ty negativní tendence se vyjeví ještě víc než předtím. Dále... Ptát. Dobrý, Richard se může ptát, ať je mu konečně jasno. Hm? Uh, z hlediska učení starších, teda Vadinu, uh, byl Arhat? A, ne, z hlediska uh, učení bodhisatů Budá je Arhat. To tom není žádný a, rozdíl. A v tom uh, Travádovém buddhismu, ale to je ten uh, konečný stav. Protože tam žádná verze bodhisatvy neexistuje v tom učení. Existuje, ale není e, filozoficky propracována. To je pouze v učení bodhisatvy. A v učení tervády tež existují pokusy to filozoficky propracovat, jako charita e, pitaka. Hm? Ale tam je toto to rozpracování vlastně je na základě toho, co je co učil Asanga a Vasubandhu. Takže to vlastně z velké části obsali a dali tomu formu takovou, která je prijatelná v rámci džátak. Eh, vlastně Základem učení cesty bodhisatvou jsou džátaky a komentáři v dá, dá se říct časově, že to teda jde uh, asi s posloupnosti, že uh, Travá dá, potom, uh, potom se rozpracoval ten koncept bodhisatvů, a potom se to je zase, tvoje, zase, zase zpracovalo zpátky do súd. To je tvoje interpretace? No. Nikdo neví. Žádné dokumenty nejsou. Nikdo neví. To učení Budhy, ať už v, cesty, v cestě Bodhisattvu, tak i v cestě Arahatu, bylo sepsáno 500 let po smrti Budhy. Tak si představ, tady. Třeba učení komenského, když bude sepsáno dneska ten jeden z té povídá takhle to. To je ústní tradice, která šla z učitele na žáka a ten žák si to pamatoval na spamě. Tak se učilo v indii. A dneska v Burmě jsou měši, kteří se naučili celou tripitaku, na no vzpomně. Jestliže tak dělají, no tak na to potřebují co? Víru, která je nezlom, nezlomná. A potřebují co? Potřebují samatu, potřebují koncentraci. Jestliže tu koncentraci nemají, no tak si... Nic správně pamatovat nebudu. Dneska problém je, že naše školství vůbec se tím aspektem kon důležitosti koncentrace nezabývá. No a tím pádem, co se stane? Lidi jsou čím dál tím popletenější vyhrabou někde v komputu, tuhle informaci, tamto informaci a tu informaci dají to nějak dohromady no to je školství no tak dostanou doktorát hm? no tak máme co jsme chtěli je to tak které jmenuje Učení starších? Jmenuje se to Učení starších, protože to šlo od těch starců, kteří to předali těm novým a novým, tak se to jmenuje Učení starců. Stavíra. Stavíra je ten, který vlastně dává to učení mladým. To neznamená, že učení starců je méně hodnotné nebo více hodnotné. Hodnotu tomu dává člověk sám. A jak tomu dává hodnotu? Tím, že to prožije ty ideály. To učení Nagarjuni nebo Asangi, to, jsou, to je učení, které prožili. To není něco, co by nepomáhalo k poznání učení starců. To je právě to, co prohlubuje učení starců. Bez učení nágarčuny, učení starců není tak hluboké. Tu hloubku tomu dává právě učení nágarčuny. Učení Nagarjuna je Asanga a Nagarjuna stavěli na učení starců, n nestavěli na něčem jiným. Tak z toho plen ta postupnost. Nejdřív teda bylo učení starců a potom bylo, byla teda Yoga Kdo ví? Nevíme. Když na tom stavěli? To neznamená, že to bylo dřív. Neznamená to, že bylo to Nevíme. Nevíme, tak nevíme. Mahajanové učení se stejně tak měnilo, jako učení starců. Dneska učení starců není stejné, jako za, za doby starců. Všechno se mění. Doba se mění. A učení je... Vždy se musí přizpůsobit, učení se musí přizpůsobit na dobu. Doba se neprizpůsobí na učení. Ať se v terévládě snaží, jak se snaží, přizpůsobit dobu na učení nemůže se to dít dneska v teravádových zemích většina mnichů a mniše praktikuje cestu dokonalosti ale neříkaj tomu mhajana. proč kvůli historii v historii obzáště na Šrilance, tež v Burmě, byly konflikty. A kdo chce konflikty? Čtěte historii Šrilanky, uvidíte, jak, jaké konflikty byly. Přestože učení buddhy je na Vyřešení všech konfliktů. Konflikty existují dál. To, je to, lepší už, to už lepší na Sri Lance. Lidi jsou z jistého hlediska lepší, protože ten buddhismus přeci jenom hodně pomohl. Hm? Takže. Jsou... Kdyby... No, tak ale ty lidi jsou... mají víru a o to jsou lepší, přestože já jsem že na Širilance pět let, přestože někdy sami nemají co jíst, tak dají to mnichovy. třeba sami nemají, nejedí jabko, ale dají to mnichovy. Takovou víru mají. A když člověk žije v tomto prostředí, jestli je lajdák, tak pak... Jestli je takové, pak ho to musí trknout nějak. No, co pak? Ještě máme jeden notac. Jak jste citoval uh, tu uh, verš, Samábu tam, čitám, jak tam. Samá Samáhy tam, čitám, jadhábu Na pasaty. No. no. A co? <laughs> uh, to je z nějaké suty? To je v mnoha sutách, to je, to je běžná fráze. Ty buddhistické suty jsou čtež jako noviny, to se furt opakuje, ty stejné. Jako noviny za socialismu tedy, dneska to je, to se stále opakuje. A znamená to přesně co? I pouze koncentrovaná mysl v samády vidí věci tak, jak jsou. A to na to jste tady, abyste to začínali chápat. Právě proto, že ty suty rozhovory budé jsou jako noviny za socialismu. Právě proto, každému by mělo být jasné, že to je že pod dozorem krále. Ty mněši to dávali dohromady, že jo. stejný, ale eh, probuzený. Člověk je právě ten, který může měnit. Hm? Fort, ne, neříká to stejné. Hm? Můžu se zaptat. Hm? V kuchyni tady v rohu ten obrázek taková krásná tváš komu to patří. V kuchyni je krásná to no, ten, ten tlustý bude. Ne. ne, ne, ten. Mm, Je jo, jo, ten, ta, ten to patří jednomu velkému mistru Sakyat tradice. Já teď on učím v těch různých klášterech Sakyat tradice. A můžu trošku o té tradici něco slyšet? Prosím. Já se o tu tradici zavímám, zajímám, protože ta má blízko právě yogačára. A jsou kritizováni od, od gelů, hlavně jakožto yogačáry, ne madhyamikas. Oni se brání, že jsou madhyamika, yogačára je pouze prostředek, hm? ale to je hm? e, jedno. Tradi... V tibetském buddhismu jsou čtyři tradice, to asi víš, nebo nevíš? Já to moc nevím. Gelu tradice, to je dalajlama. Lama. Hm? pak eh, sakya tradice, to je karmapa, pak eh, nikma tradice, ty nemají jako prominentního dharma ráču, ale eh, já jsem se učil taky od Penorimboče, ten byl králem týhletý tradice, ale ta je spíše, tato tradice je spíš eh, jako eh, samostatní králové darmy celkem jako nedávno tady byl v Praze. Vy jste na něm byli, ten taky patří do týmníkma tradice, myslím, Nám kaj narbu. Ty jsou více samostatní. Ty nejsou tak centralizovaný, takže se nedá mluvit no, prostě o hlavě té sekty. No a sakya tradice je sakya terzin. Hm? Máte nějaké ten... vysv... přeložení významu sakya? Sakya znamená eh, doslova to místo, kde se nachází ten hlavní klášter, ty tradice. Sakya. Sakya znamená, myslím, eh, sa je země a kia je nějaká barva. V, tý, v tom území je země ty barvy, tak proto se to jmenuje sakya. To nemá z šakya, jako s Buddhou nic společného. A ta sakya tradice, to je nejmenší vlastně z těch čtyř hlavních větví tibetského buddhismu. Takže to jméno, co jsem se ptala, kdybych si ho chtěla napsat? Sakya. Sakya. Tak to je... S. Sakyat Erzin. Hm? Ale Sakya Terzín teď je starý a předal vlastně svému synovi, hm? který, který se jmenuje men... Ratnava. On není nich. On není mnich, on je lejmen, hm? Laik. Ale pod ním je, jsou tisíce vníchů. To je specialita tibetského buddhismu, že mm -hmm. v některých tradicích, obláště nigma, se můžou ženit, jako v Japonsku. Mnozí právě se žení v pokročilém věku.